Тільки на господара вийшов з кімнати, як я побачив крізь щелину в кошику, що професор недовірливо глянув у мій бік і підморгнув своїм друзям, наче хотів їм сказати щось важливе. Потім він заговорив так тихо, що я не почув би жодного слова, коли б небо не обдрувало мої шпичасті вуха незвичайно гострим слухом. Знаєте, що мені зараз кортить зробити? Я би це підійшов до кошика, відкрив його і вгородив би оцього гострого ножа в горлянку тому проклятому котові, який сидить там і, мабуть, нахадно і самодоволено кепкує з нас. «Що з вами сталося?» – вигукнув один із його друзів. «Що з вами сталося, лотаріо? Вбити такого гарного кота, улюбленця нашого майстра?» «І чого ви розмовляєте так тихо?» Професор так само пошепки пояснив їм, що я все розумію, що я вмію читати і писати, що майстер Абрагам у якийсь незбагненний, справді таємничий спосіб познайомив мене з науками, так що я тепер уже, як йому сказав Пудель Понто, пишу прозу і складаю вірші, і що все це лукавий майстер влаштував з єдиною метою, щоб поглумитися з найславетніших учених і поетів. «О, – казав Лотаріо, насилу стримуючи лють. о, я вже бачу, як майстер Абрагам, що й так користується у великого князя безмежною довірою, доб'ється з допомогою цього злощасного кота всього, чого захоче. Та бестія стане магістром, що має право читати лекції, отримає ступінь доктора. І кінець кінцем, як професор естетики, читатиме лекції про Есхіла, Корнелі і Шекспіра. «Я аж кіпаюся з люті! Той кіт запустить мені пазурів саме нутро! А вони в нього падлючі!» Усіх страшенно вразили слова Лотаріо, професора естетики. Один із його друзів висловив думку, що кіт не може навчитися читати і писати, бо ці першооснови всіх наук вимагають певної спритності, на яку здатна тільки людина, певного вміння думати чи, інакше б сказати, розуму, що не завжди є навіть у людини бінця природи, а що вже хотіти від бездумної тварини? «Любий мій!» – втрутився в розмову інший, як мені здалося з кошика дуже поважний чоловік. «Любий мій! Що ви звете бездумною твариною? Бездумних тварин не буває!» Часто поринувши в тихе самоспоглядання, я сповнююсь з глибокої пошани до віслюків та інших корисних тварин. І не розумію, чому будь-яка симпатична домашня тварина, щасливо обдарована хистом, не могла б навчитись читати й писати. Навіть більше, чому б такій тваринці не стати ученим або поетом? Хіба не було таких прикладів? Я вже не кажу про «Тисячу й одну ніч», найкраще історичне джерело, вірогідність якого не підлягає сумнівові. Але згадайте, шановний кота в чоботях, надзвичайно шляхетного, обдарованого розумом, ґрунтовно освіченого кота».